Розділ 70 На світанку наступного дня Дві темні постаті рухалися Півою дорогою до рівнини Кампанії Однією з них був Назарій А другою – апостол Петро Який покидав Рим І переслідуваних у ньому Одновірців Небо на сході вже забарвлювалося В зеленуваті тони Які поступово Все виразніше переходили В шафрановий кольор Срібнолисті дерева, білий мармур-віл, арки акведуків, які тяглися через рівнину до міста, з темряви. Роз'яснювалася поступово зеленуватість неба, насичуючись золотом. Потім схід почав рожевіти і осяєв альбанські гори, які здавалися дивовижними, фіолетовими, мов би із самих лише кольорів складеними. Святанок отбивався в краплях роси, що дрижала на листі дерев, і мла розсіювалась, відкриваючи все ширший краєвий дрібнин з будинками на ній, цвентарями, поселеннями і купами дерев, між якими біліли колони храмів. Дорога була безлюдною. Селяни, які возили в місто овочі, ще не встигли, очевидно, позапрягати мулів у візки від кам'яних плит, яким аж до гір вимущено було дорогу, відлунював у тиші стуки дерев'яних сандалій, що їх подорожні мали на ногах. Потім сонце визирнуло за перевалу, але одночас дивне явище вразило апостола. Привиділося йому, що золотавий диск, замість того, щоб зійматися вище і вище на небі, спускається з гір і котиться по дорозі, у той час Петро зупинився і сказав: Бачиш це сяйво, що наближається до нас? Не бачу нічого, відповів Назарій. Але Петро за хвилину, приставивши долоню до очей, сказав: Хтось іде до нас у сонячному сяйві. Одначе до їхнього слуху не долинало відлуння кроків. Навколо було зовсім тихо. Назарій бачив тільки те, що в долині дрижать дерева, мов би їх струснув хто, і світло розливається все ширше по рівнині, і подивився здивовано на апостола. Равене, що з тобою? вигукнув тривожно. А з рук Петра випав костур, очі дивилися просто вперед, вуста були розкриті, а на обличчі відбувався подив. Радість, захват. Раптом він упав навколишки з протягнутими руками, і з уст його вирвався вигук. «Христос! Христос!» І припав головою до землі, буцімто цілував чиїсь стопи. Довго тривало мовчання, а потім у тиші почулися крізь ридання слова старого. «Ко, до мене. І не чув відповіді Назарій, але до вух Петра плинув смутний, лагідний голос Коли ти покидаєш народ мій, дуриму йду, щоб мене розіп'яли вдруге. Апостол лежав на землі з обличчям у полюці, нерухомий і безмовний. Назарію здалося вже, що він з ним протомнів, або помер. Але той врешті підвівся, тремтячими руками підняв костер Пілігрима і, нічого не кажучи, повернув до семи пагорбів міста. Хлопець, бачачи це, повторив, як відлуння, куваді з Доміне, до Риму, відповів тихо апостол і повернувся. Павло, Іван, Він і всі, віруючі зустріли його з подивом і тривогою. Тим паче, що на світанку, відразу після того, як він пішов, претуріанці оточили оселю Мір'ям і шукали в ній апостола. Одначе він на всі запитання відповідав їм тільки з радістю та спокоєм. «Я бачив Господа». І того ж вечора вирушив на остріанський цвинтар, аби повчати і хрестити тих, хто хотів омитися у живій воді. Відтоді приходив туди щодня, і за ним рухався з кожним днем все більший натовп. Здавалося, що з кожної сльози мученицької народжуються нові прихильники віри, і що кожен стогін на арені відлунюється в тисячах грудей. Імператор купався в крові, Рим і весь світ поганський безумствував. Але ті, кому доволі вже було лиходійство і безумства, ті, кого топтано, чиє життя було життям недолі і утиску, всі пригнічені, всі засмучені, всі нещасні, приходили слухати дивовижну оповідь про Бога, який із любові до людей віддав себе на розп'яття, щоб спокутувати їхні гріхи. Знайшовши Бога, якого могли любити, знаходили те, чого не міг дати досі нікому тодішній світ – щастя любові. І Петро розумів, що ні імператор, ні всі його легіони не переможуть живої віри, що не залють її ні сльози, ні кров, і що тепер тільки починається її переможна хода. Зрозумів також, чому Господь повернув його з дороги. Ось це місто-гордині, Лиходійство, розпусти, насильство починало бути його містом і двічі столицею, з якої поширювалася по світу його влада над тілами і душами. Розділ 71 Аж ось надійшов час для обох апостолів. Але ніби на завершення служби дано було Божому рибальцю спіймати дві душі навіть у в'язниці. Воїни Процес і Мартеанін, які стерегли його в Марвентинській в'язниці, прийняли хрещення. Потім настала година муки. Нерона не було тоді в Римі. Вирок винесли Гелій і Полікліт, два вільновідпущенники, яким імператор доручив на час своєї відсутності правити Римом. Старого апостола спершу відшмагали Згідно з законом А наступного дня Вивели за мури міста До ватиканських пагорбів Де мав понести кару на хресті Солдатів здивував натовп, який зібрався Перед в'язницею Поза як їхньому розумінні Смерть простої людини Та ще й чужоземця Не мала б викликати стільки цікавості Не втямки їм було Що ця громада Складалася не з цікавих а з одновірців, які бажали привести на місце страти великого апостола. Після полудня відчинилися врешті ворота в'язниці, і Петро з'явився в супроводі загону притуріанців. Сонце вже хилилося до остії, день був тихий, погожий. Петрові з огляду на його похилий вік дозволили не нести хрест. «Розуміли ж, бо, що йому хреста не підняти» а також не наділи рогатку на шию, щоб не утруднювати ходи. Ішов вільно, і, віруючи його, добре бачили. В ту мить, коли серед залізних шоломів з'явилася його сива голова, плач почувся в натовпі, але майже одразу стих. Бо це старого було таким світлим і так ясніло радістю, що всі зрозуміли, це не жертва йде на страту, це вершить триумфальну ходу Переможець. Так воно й було Рибалка зазвичай смиренний і згорблений Ішов тепер випростаний, вищий зростом за солдатів Повний гідності Ніколи не бачили в його постаті стільки величності Могло здаватися, що то виступає монарх Оточений народом і воїнами З осібіч чулися голоси Це Петро відходить до Господа всі, мов би, забули, що чекають його муки і смерть, Ішли йшли урочисті засереженості, але спокійно, відчуваючи, що від смерті на Голгофі не було нічого досі такого великого, і що як та смерть спокутувала гріхи всього світу, так ця має спокутувати гріхи Риму. Зустричні зупинялися з подивом, бачачи цього старого, а віруючи – Кладучи їм руки на плече, говорили спокійними голосами, «Дивіться, як помирає праведник, який знав Христа і проповідував світу любов». І ті замислювалися, потім відходили, кажучи собі, «Справді, цей не міг бути неправедним». На їхньому шляху змовкав галас і гамір вулиць. Процесія посувалася серед чойно споруджених будинків, Серед білоколонних храмів, над карнизами яких Нависало блакитне небо, глибоке та спокійне. Ішли в тиші. Часом тільки брещала зброя, Або чулося шепотіння молитов. Петро слухав слова молитов, І лице його ясніло, все дужче і дужче, радістю. Бо ледве міг охопити він поглядом Тисячний натовпіруючих, Відчував, що справу свою виконав І знав уже, що та істина, яку все життя проповідував Залє все як хвиля І що нічого вже її зупинити не зможе З цією думкою підвів очі до гори І сказав Господи, ти мені підкорити це місто Що панує над світом Тож я його підкорив Велів мені заснувати в ньому столицю свою Тож я заснував, це Твоє місто тепер, Господи, І я йду до Тебе, бо втомився вже дуже. Проходячи повз храми, говорив їм, Христовими храмами будете. Дивлячись на людські натовпи, Що пересувалися перед його очима, Говорив їм, христовими рабами будуть ваші діти. І йшов далі з відчуттям здобутої перемоги, Свідомий своєї заслуги, свідомий своєї сили, спокійний, величний. Солдати повели його по тріумфальному мосту, ніби мимоволі, даючи його тріумфові підтвердження. І далі до Навмахії та до цирку. Віруючи за Тибря, приєдналися до ходи, і утворилося скупчення люду таке велике, що Центуріон, який командував претуріанцями, Здогадавшись врешті, що веде якогось верховного жерця, якого оточують прихильники, занепокоївся занадто малою кількістю солдатів, але жодного вигуку обурення або люті не почулося в натовпу. Обличя були перейняті значущістю хвилини, урочистої і водночас повної очікування. По деякі віруючи, пригадуючи собі, що при смерті Господа земля розверзлася від скорботи, а мертві піднялися з могил, думали, що й тепер з'являться, може, видимі знаки якісь, аби не забулася смерть апостола в віках. Інші мовили собі навіть, а що як Господь вибере смертну годину Петра, аби зійти з неба, як обіцяв, і вчинити суд над світом? З цією думкою, припоручили себе милосердю Спасителя. Але навколо було спокійно. Пагорби, здавалося, вигріваються і відпочивають на осоні. Процесія спинилася врешті між цирком і ватиканським пагорбом. Солдати заходилися копати яму, інші поклали на землю хрест, молотки та цвяхи, чекаючи, поки закінчиться приготування. А натовп, такий же тихий і зосереджений опустився навколішки. Апостол із головою в промінні та золотих полисках повернувся в останнє до міста. В далині, трохи нижче видно було блискучий тибр. На другому березі – Марсове поле. Вище – Мавзолей Августа. Нижче – величезні терми, які Нерон щойно почав споруджувати. Ще нижче – театр Помпея. А за ними – частково закриті іншими будовами, Септа Юлія, багато портиків, храмів, колон, багатоповерхових будівель, і врешті Ген, вдалині пагорби, обліплені будинками, величезний людський мурашник, межі якого пропадали у блакитній млі, гніздо лиходійств, але й могутності, безумства, але й лату, місто, яке стало головою світу його поневолювачем, але водночас і його законодавцем, і миротворцем – всемогутнє, непереможне, вічне місто. А Петро, оточений солдатами, дивився на нього так, як дивився володар на свою водчину, і сказав – «Спокутуване і моє». І ніхто не тільки серед тих, що копали яму, куди мали поставити хрест – але навіть серед віруючих не здогадувався, що дійсно стоїть серед них істинний володар цього міста. І що відійдуть імператори, спливуть хвилі варварів, минуть століття, а цей старець пануватиме тут безприревно. Сонце вже хилилося до остії та зробилося великим і червоним. Уся західна половина неба запалала неймовірним сяйвом. Солдати підійшли до Петра, щоб розтягти його, але він, молячись, випростався раптом і високо простягнув правицю. Кати зупинилися, мов би перед ним. Віруючи, затамували подих, думаючи, що хоче сказати щось, і настала непорушна тиша. А він, стоючи на підвищенні, простягнув рукою і почав творити знак Христа. Благословляючи в годину смерті Урбі Еторбі, І того самого чудового вечора інший загін солдатів остійською дорогою вів Павло і Старса до місцевості, що називалася Аква Сільвія. І за ним також ішов натовп віруючих, яких обернув у свою віру. І він упізнавав ближчих знайомих. Зупинявся, розмовляв з ними, поза як до нього, як до римського громадянина, сторожа ставилася більш поблажливо. За Тригемінською брамою зустрілася йому Плавтіла, донька перфекта Флавія Сабіна, і бачачи її молоде обличчя, залите слізьми, сказав «Плавтіло, донько спасіння вічного, іди собі з миром». «Козач мені тільки хустку, якою зав'яжуть мені очі, коли відходитиму до Господа». І взявши хустку, ішов далі з радісним обличчям, як робітник, що напрацювався добре за цілий день, і повертається додому. Думки його, як і Петра, були спокійні та погідні, мов би вечірнє небо. Очі дивилися в задумі на рівнину, що простягалася перед ним, і на альбанські гори, занурені в світло. Він згадував про свої мандри, про свої старання та справи, про битви, в яких перемагав, і церкви, що їх по всіх краях і за всіма морями заснував. І думав, що чесно заслужив відпочинок адже він також справу довершив. І відчував, що посіяне ним не розвіє вітер злоби. Відходив із певністю, що в боротьбі Оголошеній істиною його, вона переможе. І неймовірний спокій заходив в його душу. Дорога до місця страти була далека, і почало вже смеркати. Гори стали парпоровими, і підніща їх повільно вкривала тінь. Отари поверталися додому. Де не йде, йшли гуртики рабів із нарядями праці на плечах. Перед будинками на дорозі бавилися діти – поглядаючи з цікавістю на загін солдатів, що проходив. У тому вечорі, в тому прозорому, золотавому повітрі, був не тільки спокій та умиротворення, але якась гармонія, що здавалося, із землі, підноситься до неба. І Павло чув її, і серце його переповнювалося радістю від думки, що до тієї музики Всесвіту додав єдиний звук, якого не було досі, але без якого вся земля була б, як мідь брязкуча і, мов, кимвал грімкий. Він пригадував, як навчав людей любові, як їм говорив, що хоч би і роздали маєтністю богам, хоч би володівали мовами всіма і всіма таємницями і науками, ніщо вони без любові, милосердної, терпеливої, що не заподіює зла, не прагне поклоніння, все скасовує, всьому вірить, всього сподівається і все витримує. Ось і його життя спливло в навчання людей такої істини. І тепер говорив собі, яка ж сила її спростує і що її переможе? Невже притлумити її зміє імператор хоч би вдвічі більше мав легіонів, вдвічі більше міст і морів, і земель, і народів, і йшов за нагородою, як переможець. Процесія звернула врешті з широкої дороги на вузьку стежку, що вела на схід, до джерела Сальвія. На вересах лежало червоне сонце. Біля джерела Центурьон зупинив солдатів, бо час настав. Але Павло, перекинувши через плече, кустку плав тіли, щоб зав'язати собі неї очі, підвів погляд, який випромінював безмежний спокій, і молився. Так, час настав, але він бачив перед собою великий зоряний шлях, який вів до неба, і в душі молився тими самими словами, що їх засвідомленням своєї виконаної служби та близької кончини написав раніше. У боротьбі придатним був, віру зберіг, шлях завершив. Наостанок призначено мені вінець правосуддя. Розділ 72 А Рим, який раніше безумствував. Здавалося, що це місто, яке підкорило світ, починає через брак керівництва руйнуватися від внутрішніх чвар. Ще до того, як для апостолів настала остання година, виявлено було змову Пізона. А після неї почалася така косовиця найвище голів у Римі, що тим навіть хто вбачав Бога в Нероні, зрештою, видався він богом смерті. Жалоба впала на місто. Страх поселився в оселях і в серцях, але портики прикрашалися плющем і квітами. Заборонено було виявляти глибокий сум по загиблих. Люди, прокидаючись вранці, задавали собі запитання, чия черга надійде сьогодні. Кортеж привидів із потойбіччя, що тягнувся за імператором, збільшувався з кожним днем. Бізон поплатився за змову головою, а за ним пішли Санека і Лукан, Феній Руф і Плавтій Лютеран, і Флафій Сцевін, і Афраній Квінцин, і розпусний співучасник безчинств імператора Тулі Сенеціон, і Прокул, і Арарик, і Авгурин, і Грат, і Селан, і Проксум, і субрий флав, колись відданий усією душею Нерону, і Сульпіці Аспер одних звела зі світу власна нікчемність, других боягузтво, третіх багатство, деяких сміливість. Імператор, наляканий самою кількістю змовників, оточив міські мури солдатами і тримав місто, мов би, в облозі, посилаючи щодня центуріонів із смертними вироками до підозрюваних. Приречені плазували перед ним ще й в листах повних лестощів, дякуючи імператорові за вирок і заповідаючи йому частину майна, аби решту врятувати для дітей. Здавалося, врешті решт що Нерон навмисно переходить усі межі, щоб переконатися, до чого спідлилися люди і як довго терпітимуть його криваве володарювання. За змовниками стратили їхніх родичів, друзів і навіть просто знайомих. Мешканці чудових, споруджених після пожежі будинків, виходячи на вулицю, були впевнені, що побачать цілі низки похоронних процесій. Помпей, Корнелій Марціал, Флавій Непот, Естацій Доміцій, загинули, звинувачені в недостатній любові до імператора. Новій Приск, як друг Сенеки. Руфія Криспіна позбавили права на вогонь і воду за те, що колись був чоловіком Попеї. Великого Тразею звела зі світу доброчесність. Багато хто поплатився життям через шляхетне походження – навіть Попея стала жертвою хвилинного спалаху гніву імператора. А Сенат плазував перед жахливим владикою, споруджував на його честь храми, давав обітниці за його голос, увінчував його статуї та призначав йому жерців, як богові. Сенатори з дрожем в душі йшли на палатин, аби вихваляти спів «Періоді і обезумствувати з ним разом на оргіях серед оголених тіл вина та квітів. А тим часом знизу, із ґрунту, просякнутого кров'ю і слізьми, тихо, але неухильно підіймалася вруна із зерна, посіяного Петром. Розділ 73. Вініцій Петронію. Знаємо і тут, Карісіме, що діється в Римі. А чого не знаємо, те нам повідомляють твої листи. Коли кидаєш камінь у воду, хвилі розходяться все далі і далі колами. Тож така хвиля безумства і злоби дійшла з палатину аж до нас. По дорозі до Греції побував тут посланий імператором Карінат, який пограбував міста і храми, щоб поповнити порожню казну ціною поту і сліз людських будується в Римі золотий палац. Можливо, світи не бачив досі такого будинку, але ж не бачив і таких кривд. Ти ж бо знаєш, Каріната, подібним до нього був Хілон, аж поки смертю спокутував своє життя. Але до найближчих поселень не дійшли його люди. Може, тому що немає тут ні храмів, ні скарбів. Питаєш, чи ми в безпеці? Відповім тільки, що про нас забули, і нехай цього тобі вистачить. У цю хвилину спортика, під яким пишу, бачу нашу спокійну затоку, а на ній урса в човні, що запускає сіть у світлу воду. Дружина моя біля мене пройде червону вовну, а в садах під тінью магдальних дерев співають наші раби. О, що за спокій, калісиме! Яке цілковите забуття колишніх тривог і страждань? Але це не парки, як пишеш ти, прийдуть солодку нитку нашого життя. Це благословляє нас Христос, любий наш Бог і Спаситель. Скорбота і сльози знайомі нам, бо наше вчення волить нам оплакувати чужу недолю. Але навіть і в тих сльозах таїться незнана вами розрада, що колись – як сплине час життя нашого, зустрінемо всіх дорогих нам загиблих і тих, кому ще доведеться накласти головою за істину Божу. Для нас Петро і Павло не померли, а народилися у славі. Душі наші бачать їх, і коли очі плачуть, серця веселяться їхніми веселищами. Отак, любий, щасливі ми таким ж щастям якого ніщо зруйнувати не зможе. Поза як смерть, яка для вас є завершенням всього, для нас буде тільки переходом до ще більшого спокою, більшого кохання і більшої радості. І так спігають наші дні і місяці в сердечній злагоді. Слуги наші і раби вірують у Христа, адже Він любов заповідав, отож і любимо всі одне одного – не раз, коли сонце заходить, або коли місяць блищить уже на воді, розмовляємо з лігією про колишні часи, які нині видаються нам сном. І коли подумаю, що ця люба голова, яку я щодня гойдаю на орудях, близькою була до муки і загибелі, всією душею славлю Господа мого. Бо з тих рук він єдиний міг її вирвати, врятувати на арені і повернути мені назавше. О, Петронію, Бачив же, скільки це вчення дає розради і стійкості в недолі, скільки терплячості і мужності перед лицем смерті. Тож приїдь, подивися, скільки дає щастя в звичайних буднях життя. Бачиш, люди не знали досі Бога, якого можна було любити, тому не любили й одне одного, і звідси йшла їх недоля, бо як світло сонця, так щастя з любов'ю випливає. Не навчили їх цієї істини ні законодавці, ні філософи. І не було її ні в Греції, ні в Римі. А коли говорю «ні в Римі», це означає на всій землі. Сухе й холодне вчення стоїків, до якого схиляються люди доброчесні, гартує серця, як меч, але радше робить їх байдужими, замість того, щоб робити ліпшими. Але навіть це я говорю тобі, який більше навчався і більше за мене знає. Ти ж знаєш також Павла Старса і не раз розмовляв з ним подовгу. Тож знаєш найліпше, що про те істини, яку він проповідував, всі вчення ваших філософів і риторів хіба не є мильними бульбашками і порожніми брескотянням слів без значення. Пам'ятаєш запитання, яке він задав? А коли б імператор був християнином, невже не почувалися б ви безпечнішими, певнішими у володінні тим, чим володієте, чужими тривогами і спокійними за завтрашній день? Але ж ти сказав мені, що наше вчення ворог, життя, а я відповім тобі тепер, що, коли б від початку мого листа повторював лише два слова, я щасливий, і то висловити свого щастя тобі не зумів би. Скажеш мені на це, що моє щастя це лігія? Так, любий, тому що кохаю її безсмертну душу І що обоє любимо одне одного в Христі, А в такій любові немає ні розлук, ні зрад, ні перемін, ні старості, ні смерті Бо коли мене молодість і коли врода наша зів'яне І тіла наші пройдуть і настане смерть Любов залишиться поза як залишаються душі. Перш ніж очі мої розкрилися на світло, я готовий був заради лігії підпалити навіть власний дім. А тепер говорю тобі, не кохав її, бо кохати навчив мене лише Христос. У ньому джерело щастя та спокою. Це не я говорю, це сама очевидність. Порівняй ваші пронизані тривогою насолоди Ваші непевні захоплення Завтрашнім днем Ваші оргії Подібні до поминальних тризн І життям християн І знайдеш готову відповідь Але що б міг Ліпше порівняти Приїдь у наші пропахлячі Брецем гори До наших тінистих гаїв На наші вкриті плющем береги Чекає на тебе тут спокій Якого ти давно не зазнавав І серця що люблять тебе щиро. Ти ж, маючи душу шляхетну і добру, мусиш бути щасливим. Гострий твій розум зуміє розпізнати істину, а розпізнавши, полюбиш її. Адже можна бути її ворогом, як імператори Тигелін, але байдужим до неї ніхто бути не зуміє. О, мій Петронію, у двох із Лігією тішимо себе сподіванням, що побачимо тебе незабаром. «Бувай здоровий, щасливий і приїзди!» Петроній отримав листа Вініція в кумах, куди прибув разом з іншими авустіанами, що супроводжували імператора. Багатолітня його боротьба з тигеліном добігала кінця. Петроній вже знав, що мусить у ній зазнати поразки, і розумів причину. В міру того, як імператор з кожним днем опускався все нижче – до ролі комедіанта, блазня і візника, в міру того, як поринався дуще у хоробливу, гидку, тваринну розпусту, витончений арбітр елегантності ставав йому тільки тягарем. Коли Петроній навіть мовчав, Нерон бачав в його мовчанні докір. Навіть коли хвалив, відчував знущання. Блискучий Патрицій дратував його самолюбство і збуджував заздрість. Його багатство і чудові витвори мистецтва стали предметом пожадливості і імператора, і всевладного міністра. Милували його досі з огляду на поїздку до Охаї, в якій його смак, його розуміння грецьких реалій могли знадобитися. Але поступово Тегелін почав тлумачувати імператору, що Карінант переважає смаком і знаннями Петронія, і що ліпше за нього зуміє організувати вахаї ігри, прийоми та тріумфи. Із цієї хвилини Петроній був приречений. Одначе не сміли йому послати вирок у Римі. І імператори Тегелін пригадували, що цей зніжений естет, який робить із ночі-день, захоплений розкішю, мистецтвами, банкетами, був колись проконсулом у Віфінії, а потім консулом у столиці. Виявляв дивовижну працевитість і енергію. Вважали його здатним на все і знали, що в Римі він користується любов'ю не тільки люду, а навіть претуріанців. Ніхто з поплічників імператора не міг передбачити, як у цьому разі поведеться Петроній. Отож, ставалося більш розумним виманити його з міста і дістати лише в провінції. І з цією метою Послали йому запрошення, щоби разом з іншими августіанами прибув у куми. Він же, хоч і здогадувався про пастку, виїхав. Може, для того, щоб не виступати з явним опором, а може, щоб показати ще раз імператорові і августіанам веселе, безтурботне обличчя і здобути останню передсмертну перемогу над Тегеліном. Тим часом той звинуватив його зразу в дружбі з сенатором Сцевідом, який був душею змови Пізона. Людей Петронія, що залишилися в Римі, ув'язнено, дім оточено претуріанцями. Але він, довідавшись про це, не виявив ні тривоги, ні навіть стурбованості, і з усміхом говорив о Густіанам, яких частував на власній чудовій віллі у кумах. Агенобарб не полюбляє прямих запитань, Отож, побачите, як він знітиться, коли я його запитаю, чим це він звелів ув'язнити мою фамілію в столиці? Після чого пообіцяв їм влаштувати бенкет перед далекою подорожю. І саме робив до нього приготування, коли надійшов лист від Венеції. Взявши його, Петроній замислився дещо. Одначе, за хвилину обличчя його заясніло звичайною погідністю – і ввечері того ж самого дня відписав таке. «Тішуся вашим щастям і дивуюся вашій сердечності, Карісіме, бо не припускав, аби двоє закоханих могли про когось третього і далекого пам'ятати. Ви ж не тільки не забули про мене, але хочете й намовити мене приїхати на Сицілію, щоб поділитися із мною вашим хлібом і вашим Христом, що, як пишеш, так щедро вам додає щастя. Якщо це так, вшановуйте його. Я гадаю, любий, що Лігію тобі повернув також трохи Урс і трохи римський люд. Коли б імператор був іншою людиною, я б навіть подумав, що припинено подальше переслідування з огляду на твоє з ним споріднення через внучку Теберія, що її віддав його свого часу заміж за одного з Веніцієв. Якщо вже ти вважаєш, що це зробив Христос, не буду сперечатися з тобою. Так, не скупіться на жертвування. Прометей також присвятив себе людям. Але, е-ге, Прометей, здається, тільки вигадка поетів. Достойні ж люди говорили мені, що Христа бачили на власні очі. Я разом з вами вважаю, що це найбільш порядний із богів. Запитання Павла Старса пам'ятаю. І згоден, що коли б, приміром, Агенобар б жив згідно з ученням Христа, то, може б я мав час поїхати до вас на Сицилію. Тоді в затінку дерев, біля джерел, змогли б ми вести розмови про всіх богів і про всі істини, як вели їх колись грецькі філософи. Сьогодні мушу тобі дати коротку відповідь. Двох визнають тільки філософів. Одного звати Пірон, а другого – Анакреонт. Решту задешево тобі віддати можу разом із школою грецьких і наших стоїків. Істина мешкає десь так високо, що самі боги не можуть її вздріти з вершину Олімпу. Тобі, Карісіме, видається, що ваш Олімп іще вище. І стоячи на ньому, кричиш мені «Піднімись і побачиш такі краєвиди, яких не бачив досі». «Можливо». Але я тобі відповідаю, друже, не маю ніг. І коли дочитаєш цього листа до кінця, гадаю, що визнаєш мою правоту. Ні, щасливий чоловіча царівне Рункової зорі, ваше вчення не для мене. Маю любити віфінців, які рухають мої ноші, єгиптян, які опалюють мої лазні, а Генобарба й Тегеліна, білими колінами Харит присягаюся тобі, що хоч би хотів, не зумію. В Римі є щонайменше сто тисяч людей, які мають або криві лопатки, або товсті коліна, або сухі литки, або круглі очі, або завеликі голови. Чи накажеш мені любити їх також? Де маю знайти цю любов, якщо її в серці не відчуваю? А якщо ваш Бог хоче, аби любив їх усіх, Чому в своїй всемогутності не дав їм форми таких, як, приміров, у «Ніобідів», що ти їх бачив на палатині? Хто любить красу, через це не може любити потворність. Інша річ – не вірити в наших богів, але любити їх можна, як любити, любили їх Фідій і Пракситель, і Мерон, і Скопас, і Лісіб. Коли б навіть і хотів іти туди, куди ти мене кличеш, не зможу. Що ж і не хочу, то двічі не можу. Ти віриш, як і Павло Старса, що колись по той бік стіксу на якихось полях Єлисейських бачитимете вашого Христа? Добре, нехай тоді сам тобі скаже, чи прийняв би він мене з моїми гемами, з моєю муринською чашою, з виданням сосію і з моєю золотоволосою. На саму лишу думку про це, любий мій, сміятися мені хочеться, бо навіть Павло Старса говорить мені, що для Христа треба відмовитися від трояндових вінків, бенкетів і насолод. Щоправда, обіцяв мені він інше щастя, але я йому відповів, що на таке інше я застарий. І що трояндами завжди будуть тішитися мої очі, і аромат фіалок мені завжди буде милішим від запаху брудного, Ближнього з Собури. Ось причини, з яких ваше щастя не для мене. Але крім того, ще одна, яку я для тебе приберіг на останок: мене закликає Танатос. Для вас починається світанок життя, а для мене сонце вже зайшло, і морок огортає мені голову. Іншими словами, я мушу померти карісиме. Не варто довго про це говорити. Так мусило все скінчитися. Ти, що знаєш Агенобарба, легко це зрозумієш. Тигелін мене переміг. А радше ні, це тільки мої перемоги добігли кінця. Жив, як хотів, і помру, як мені подобається. Не беріть цього до серця. Жоден з богів не обіцяв мені безсмертя, Тож не спіткала мене несподіванка». При цьому ти мислиш, Вініцію, стверджуючи, що тільки ваше божество навчає помирати спокійно. Ні. Світ наш знав і до вас, що коли останню чашу випито, час одійти, спочити, і вміє це робити спокійно. Платон говорить, що доброчесність – це музика, а життя – мудра гармонія. Якщо це так, то помру, як жив, доброчесно. Хотів би з твоєю дружиною попрощатися ще словами, якими привітав її колись у домі Плавтіїв. Різні при різні бачив народи, а рівною тобі не знаю. Тож, якщо душа є чимось більшим, ніж вважає Пірон, то моя залетить до вас по дорозі на край океанусу і сяде біля вашого дому в образі метелика, або, як вірять єгиптяни, яструба. Інакше прибути не зможу. А тим часом, нехай вам Сицилія перетвориться на сад Гесперид. Нехай полеві і лісові джерельні німфи розсипають вам квіти по дорозі і по всіх акантах у колонах вашого дому нехай гніздяться білі голуби.